3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 18 octombrie 1960, unul dintre cele mai cunoscute și iubite cântece interpretate de Ray Charles a ajuns pe locul întâi în topurile americane. George, Georgia Georgia Georgia On My Mind, sau cu gândul meu la Georgia, este un cântec cu o anumită istorie. Fusese compus în 1930 și interpretat de cel puțin un alt cântăreț înainte ca Ray Charles să-l facă celebru și să-l ducă atât de sus în topuri. Georgia era statul natal al lui Ray Charles, un stat american din sudul încă segregat rasial. Muzicianul era un promotor al drepturilor civile pentru minoritatea afroamericană și în 1961 și-a anulat în semn de protest un concert care trebuia să aibă loc într-un oraș din Georgia, deoarece organizatorii intenționau segregarea publicului pe criterii de rasă albi la partea rusălii, negri la balcon producătorul spectacolului l-a dat atunci în judecată și a și câștigat despăgubiri de 757 de dolari fix rei Charles a fost apoi ani de zile în conflict cu establishmentul statului Georgia până când, aproape 20 de ani mai târziu, în 1979 muzicianul a fost uh, invitat să cânte în fața legislativului Georgia ca simbol al reconcilierii naționale iar în 2003, cu un an înainte de moartea artistului, cântecul Georgia On My Mind a fost declarat im oficial al statului georgia Sua. Azi e ziua uneia dintre uriașele sportive ale României, Gabriela Sabo, bistrițeanca de 1,58 m a fost desemnată în 1999 cea mai bună atletă a Europei. Îmi amintesc cum fiecare cursă îmi ținea cu sufletul la gură și, indiferent cum decurgea, știam că în ultima linie dreaptă Gabi va sprinta pe lângă adversare. Ieri am căutat imagini cu marile ei, succese, am vrut să le arăt și copiilor și sunt trist că n-am găsit nici măcar una în comentariu românesc, doar ceva înregistrări internaționale. Magnificent performance from Victoria epică din proba de 5.000 de metri a Olimpiadei de la Sydney, când Gabi Sabo a stabilit un record ce a rezistat 16 ani, se găsește pe YouTube la o calitate foarte slabă, filmată de pe ecranul unui televizor. Jabău e Gabi Sabo. Da, Gabi Sabo a devenit campionă mondială la 3000 de metri în 1995 la Barcelona, iar ultimul titlu major l-a obținut la Edmonton în 2001 în proba de 1500 de metri. A strâns în total 10 medalii de aur mondiale, continentale sau olimpice. A fost timp de un an și jumătate ministru al Tineretului și Sportului în cabinetul Ponta, iar acum este director general al clubului sportiv CSM București. La mulți ani Gabi Sabo. La mulți ani Gabi Sabo, avantajul când te uiți la cursele lui Gabi e că știi mereu că o să câștigi Cam așa. Asta era nu prea se întâmpla să pierdă. Dădeai mm -hmm. drumul la televizor și știi, puneai campania la rece dinainte. Dar era da. comparativ cu acum Simona Halep. La, la multe an... se uita la cursele ei. La multe ani vecină, că suntem vecini. Opa, da. scuzați. Pe vremuri când... Mai alergă prin cartier? mai Alerga prin cartier, da. Ce s a pic. făcut și pofta un Eu pic? eram cu bicicleta. Ah ok. <laughs> 14 noiembrie 1996, nuntă mare la Sydney, în Australia. Michael Jackson se căsătorește cu roaba lui Dumnezeu, Debbie Rowe. Cei doi s-au cunoscut la mijlocul anilor 80 și ea era asistenta dermatologului lui Michael Jackson. După divorțul de Lisa Marie Presley, Michael a spus în mai multe rânduri că despărțirea de soția lui îl îndepărtează cumva de visul de a deveni tată. Așa a ajuns să accepte oferta venită, venită culmea de la Debbie Rowe de a fi mamă pentru copiii săi. Michael Joseph, Prince Jackson Jr. și Paris Jackson sunt cei doi copii ai cuplului, deși Rowe a declarat într-un interviu că nu a avut niciodată relații sexuale cu soțul său. Uite că se poate și fără. Cei doi au divorțat la 8 octombrie 1999, Michael a rămas cu copii, iar debii cu 8 milioane de dolari. Noi ne oprim aici, mai avem treabă și astăzi, să știți, nu e bine să nu ratați ora de rock. De la ora 21 vă așteaptă colegul nostru, Ștefan Leonte, are și invitați în această seară Luna Amară și Sonic Taste. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!